«Коня! Угалич!» Розділ четвертий П'ятнадцять років минуло після битви на Калці П'ятнадцять довгих років Та жодної днини не було спокійної Вороги не давали жити мирно Данилова сім'я тепер у холмі, але він мало бував біля неї Часто плакала Анна, проводжаючи його в похід не любив Данила цих хвилин прощання, завжди вони непокоїли його, волів скоріше з дворища виїхати. І не тому, що не любив жінки чи дітей, тоскно було на душі, коли прощався з Анною, з дітьми. Без нього помер його первісток Іраклій, батьків улюбленець. І не лая в за те, що не вберегла, не могла вона руки свої підкласти. П'ять синів було в Данила, лишилося чотири Лев, Роман, Мстислав, Шварно. Але найбільша втіха дочка доброслава. Третій рік їй вже пішов, ще бечим пташеня вилазячи на батькові коліна, бавиться його густою бородою. Доброслава. В походах щодни не згадував про неї, як вона тоненьким голоском у вухо йому виспівувала. Батько мій. Батько мій, діти, діти, чи всидиш дома, коли над отчизною небезпека висить? Загарбники, угорські барони, з-заходу лізли на руську землю. На півночі наскакували племена Ятвязькі, і польські пани не давали спокою. Та й ще один підступний ворог простягав свої криваві руки, і до Литви, і до Волині. Німецькі рицарі-загарбники, послані ненаситним павуком римським папою. Вдерлися вони в Прибалтику, прикривши сім'ям Святого Христа. У 1202 році заснували вони Лівонський орден мечоносців, називали себе братством воїнів Христових. Примітка «Папа Римський» дозволив орденові братів Христових Носити одяг єрусалимських тамплієрів, тамплієри – рицарі храму. А тамплієри на білий плащ нашивали червоний хрест. Новий орден додав до Христа і меч. Звідси і їх звичайна назва – мечоносці. Але то тільки назва одна смиренна, а самі вони, мов, люті вовки кидалися на споконвічних господарів Прибалтійської землі. Ще не бачив люду Балтиці таких жорстоких ворогів. Знищували вони, поневолювали, грабували Естів, Лівів і Леттів. Так само звірували, як у XII столітті під час загарбання земель полапських і прибалтійських слав'ян. Між Німоном Віслою у 1226 році з'явився ще один розбійницький німецький Тевтонський орден – Орден Христоносців що був заснований в Палестині наприкінці XII століття. Тевтонський орден перебрався сюди з Палестини з благословення Папи Римського для підкорення литовського племені прусів, як і мечоності, нові загарбники знищували корінних жителів тих місць і захоплювали землі для німців. Литовці напружили всі сили на боротьбу з напасниками мечоностями і завдали їм поразки в битві під Шавлями, Шауляй, у 1236 році. Так сміливо виступили литовці проти меченостів, бо були підбадьорені руськими. За два роки перед цим князь Ярослав Всеволодович ходив з Новгородцями в похід в землю Естію і погромив там німецьких рицарів. Розбиті меченості поклапилися об'єднатися з Тевтонським орденом. Про це подбав той такий завбачливий римський папа. Він уже готував хрестоносні зграї для стрибка на русській землі. Підсилений уцілілими мечоносцями, Тевтонський орден простяг свої пазурі до русських кордонів. Занепокоєний Кирила часто приходив до Данила тієї осені 1237 року. Біженці прибували з руського города Дорогичина. Вдерлися туди люті рицарі-хрестоносці, рвали і роздирали на шматки руську землю. Кирило увійшов у сіни. Дома князь Данило. Отрок вклонився йому. Дома, отче владико. Кирило піднявся крутими східцями на другий поверх, йшов темними переходами, вступив у другий сіний перед княжею Світлицею. На стіні у підсвічнику блимала свіча, от-от погасне. Кирило залізком підняв гнотик, полум'я вдарила вгору, освітила стіни. Взявся за двері, переступив поріг. Данила сидів біля столу над книгою і так уважно читав, що й не помітив, як і тут обговорів гніт. А світильник уже чадів. Волосся займеться, глянь на світильник», – занепокоївся Кирило. О, а я й не бачу, от спасибі, а то б згорю. Заходь, гості, дорогий. Чому так пізно? Що страпилось? Сідай, сідай. Кирюва поставив свій посох, відкашлювся, розчисав пальцем у бороду. Довга, ряса, пишна борода, спокійні рухи, і не вгадаєш у ньому колишнього дружинника. Сяду, розмова велика, однак на ногах не витримаю. Дві лави біля княжого стола, Одна для господаря, друга для гостя. Багато думати треба, Даниле. Вістка з Рязані нарадісно прийшла. Гуслярі принесли. Знову татари на руську землю рушили. Уже до Рязанського князівства підійшли. Даниле стерпенувся. Ніяка інша звістка не могла так вразити його, як ця. Татари? Так... Мисли я, що знову прийдуть. Калка початком була. Зима тепер. Треба нашій кріпості зміцнювати. Може, і не прийдуть татари до нас? Може, Бог помилує?»